Навіть сидіти не вмів, наставляв широку спину в той бік, де була теща, горбився, тяжко зітхав, а незручно? ледь чутно спитала Наталка. Він злякано випростався, тепер сидів рівно, заклякло, весь мокрий, відчував себе таким величезним, що заповнив би своїм тілом цілий театр, хотів знищитися, стати маленьким, як аліса в підземеллі. Проковтнути чарівну пігулку і приєднатись до тих негорунчиків, якими він тішив своїх знайомих малюків. Уже зникла завіса, з величезного простору сцени вдарило світла, здається, там співали, але твердо хліб нічого не чув, не розбирав, не розумів. І все трепітало, і тела вокруг. Я не узнала, ти враг, чи друг. Ти ще любила Ахматову. І Шумана теж любила. Здається, непогано ставилася до свого зятя. Вона була вродлива, розумна, делікатна, ласкава, і я не знала, ти враг чи друг. І тоді на півмертвому тонка рука з запахом шанелі номер 5 вклала до уст твердохлібові кругленьку карамельку. Він добре знав улюблені тещині карамельки, Мечта, рожева обгортка, фабрика «Красний Октябрь, Москва» і ніякого реприманда. Вальвина Вітольдівна приставила до очей театральний бінокль, а тоді тихо сказала щось. Свої сусідці про нову Виолетту, яка, здається, досить успішно замінила велику Мирошниченку, котря гастролює десь за океаном, над сколькими безднами пела і в скольких жила зіркалах ще любила Ахматова. І тепер тільки Ахматова лунала в ньому і мучила, терзала, чому же не там, коли він ходив перед дзеркалами. І вони наставляли на нього свої свинцеві пащі. А тепер його поглинала, безодній не було рятунку. «Ви мене пропустите?» нагнуся твердохлібно Наталкою. «Мені треба негайно вийти». «Що з вами? Якісь справи? Я повернуся. Обов'язково повернуся». Дивіться самі. Він утікав з театру ганебно і принизливо. Не став ждати прощального листа Віолетти, хай плачуть інші. А йому тепер плакати за навіки втраченим. Знав, з Наталкою покінчено. Кінець легковажності, тимчасовим захватам і здивуванням. Додому пішов не по великій підвальній, а по Володимирській, повз Софію, на велику Житомирську, шум тролейбусів і греміння машин, бо тиша для нього була нестерпна. Стати б Ярославом мудрим і сховатися у важезний кам'яний саркофаг, але знайдуть і там життя, знайде скрізь, і цього не сховаєшся. Народжений, щоб жити, а це так багато і так тяжко. Спитай Ярослава, і він скаже тобі те саме, бо вмер, а живе далі вже 900 років. Спитай Богдана, що не злазить з бронзового коня вже скільки років, і він теж скаже, що не рятує ні камінь, ні бронза. Тільки ще в них людині, і ще довше життя а з ним і страждання аж до безконечності. Коли вже був перед своїм будинком, схаменувся. А як же Наталка? Мав підождати кінця вистави і привести її додому. Де та її гостинка? Чим туди добиратись? Але ні, відступу немає. Втікають одне щастя, від щастя також треба мати мужність утекти. Так рано, холодним тоном відзначила Мальвіна, Відчиняючи йому двері, твердо хліб промимрив щось невиразне. Мама, в театрі можеш пошукати щось там на вечерю, гукнула вона йдучи до своєї кімнати. Він мовчки заліз у свою нору, проклинав себе за все. Нечесний телепень захотів одректись від людей, яким служив в ім'я стихії. Тепер не спатиме, каратиметься тієї несправедливості, що її завдав і неталці своїм близьким. Хіба спокутаєш зло одною безсонною ніч. Втече його була сьогодні ганебна. Та коли б мав куди втікати, то біг би й біг без зупинки і без перепочинку. Мимоволі заздрив своєму шкільному товаришеві. Ванькові Бараненко, в каюті якого колись студентом ще жив на вулиці Коцюбинського. Ванько згодом одружився з тим батьком двох дітей, одержав квартиру, але жінка попалася криклива і зла, як київська відьма. Гризла його вдень і вночі. Якось він не витерпів, вийшов з квартири, випив у кафе 200 грамів. Побачив об'яву про набір робочої сили на північ, зайшов до тієї контори. І завербувався на два роки до Норільська. Як стояв, так і поїхав. Дітям щомісяця посилав гроші, а матері хоч би слово. Хто чоловік? Але такі пригоди не для хліба. Ванько ще в школі відзначався поведінкою, яку юристи називають «девіантною». Присадкуватий, дуже, великоголовий, очі так і зирять, де б натворити шкоди. Бараненко був героєм усіх бешкетів, бій, скандалів. Якось вони гралися в сніжки в п'ятому чи шостому класі, розділившись на два супротивні табори. Твердохліб опинився в одному, Бараненко – в другому. Твердохлібова сторона стала перемагати. Вийшло так, що він, мов би, очолив своїх, стояв найнецхитніше. І тоді Ванько, який не звик програвати, Зліпив сніжку з камінцем у середині і пошпурив її в голову твердохлібові так влучно, що втого бризнула зі скроні кров. Все змішалося, було вже не до перемоги.